Правда, видихнув хлопець, бачив. «Що ж ти там бачив?» Недовірливо запитала мати, косуючи оком на сина. «Квіточку! Яку ще там квіточку?» «Чарівну! Такої, якож ще ніхто не бачив. Світиться вона, має три пелюсточки і літає», випалив хлопець одним духом. «Збожеволів», вражено звався батько. «Точно, збожеволів».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 Чудисько переслідували його, роззявляли пащі, щоб проковтнути, а він холонув від жаху і кидався дрімоти. А потім знемога знову тягла його в свої обійми і залишала у вирі химерних сновидінь серед небачених хащів, між високими скелями над урвищами, на дні яких люто клекотіли бурхливі потоки. І коли вже не можна було врятуватись,